А в деяких місцевостях навіть саму муку для короваю готують відповідно до ритуалу. І в цьому обряді може брати участь молодь обох статей. Парубки та дівчата сходяться в сінях, де, звичайно, стоять жорна. Дістають певну кількість зерна і зараз же починають молоти його співаючи. Треба зазначити, що в цій серії пісень Просять у місяця, щоб він до хати, де мелють муку на коровай, послав таке ясне світло, як світло сонця. Далі пісня звертається до пшениці, що так швидко та гарно достигла на полі, щоб вона так само перетворилась у тісто і з'явилась потім у вигляді короваю. Одна з пісень особливо цікава хоч вона й складена скорше в жартовливому тоні. А її символічний характер виявляється з безперечною певністю. А в цій пісні говориться, що козел став мельником, а коза стоїть поруч із ним, щоб підсипати зерно. Символічна роля, яку грали ці тварини в стародавньому вакхічному культі – не потребує дальших пояснень. Ми назвали цю операцію мелення актом ритуальним. І справді, тої муки, що її отримують від цього мелення, для короваю зовсім не вживають. А звичайно, беруть муку вищої якості. Трохи дає господиня дому. А крім того, кожна молодиця, що бере участь в приготуванні королею, мусить конче принести з собою певну кількість муки, так само яєць, масла та інших речей потрібних для виготовлення цього священного хліба. Цей звичай дуже виразно вказує тільки на участь цілої родини чи цілого роду в жертвах, що їх творили в старі часи. І, само собою, також і під час складання шлюбних договорів. Зібрані, щоб місити корова і молодиці, яким доручено цю працю, починають з того, що заквічуються барвінком та миють руки. Потім вони співаючи просять старосту, щоб він благословив їх розпочати працю. Потім вони сиплють муку ночви, поставлені серед хати, Додають туди води, а часом і горілки, щоб коровай був веселий, а після того перекладають тісто з ночов у діжу, де його і місять. В багатьох місцевостях старосту та підстаросту, а то ще й матір старшої дружки, запрошують взяти участь в цьому на початку роботи, що її молодиці проводять далі вже самі. Пісні, що їх співають коровайниці за працею, починаються проханням до Господа Бога та Божої Матері, допомогти їм виконати їхнє завдання. Пісня далі пояснює, що воду для святого короваю брали в Дунаю, що ходили брати її з семи ріжних криниць, що сім міхів муки вжито для нього, що... Цю муку змололи з пшениці, що росла на семи полях, що мелено її на семи жорнах, що її переховувано сім літ, що до короваю дано сім кіп яєць від семи молодих білих курок, що сіль взято з семи возів, що масло взято з семи макітер, які стояли в семи хатах, що це масло збите з молока від семи корів. Поки місили коровай, трійця в церкві ходила, Спаса за ручку водила. Пісня запрошує його взяти участь у праці. Ходи Спасе до нас, а в нас усе гаразд. Хороші коровайнички коровай бгають та сиром поливають. Зсередини сиром, маслом, около добрим щастям. Запис Чубинського. В іншій пісні говориться, що навіть вітер не сміє віяти в бік тої хати, де мусить творитись це велике таїнство.